І міст через Ірпінь першими перейшли шість білих волів, які тягли сріблом кутий повіз. А далі обоз мав просуватися таким чином, хіба що випереджали його надвечір коморники, щоб зготувати ніч ліх, та ниш порила оба від шляху дружина, запобігаючи несподіваним нападам. Завжди, бо знайдеться досить ласих до поживи, а про обоз княжний в праксі. Вже розліталися на всі відчутки, здивування і захоплення, так ніби ховалася там краса й багатства з усієї землі руської. Хутра, соболині, бобряні, горностаєві, чорних кун, пистів, білих вовків, стоси золотих в штабі пенезя, золотого і срібного начиння, дорогої зброї, садженої самоцвітами. золото було на возах і в тораках, як вистя восени. А ще було без ліку всілякого їстівного припасу, славетного пива пшеничного, без якого слов'янській душі несила прожити бодай день. Гнали цілі табуни говядина заріз, отаре овець, вели сотні скакунів, за кожного з яких можна вкупити ціле село, везли корчаги меду, круги воску, шкіру, полотно, вовну. Тут стачило б на безтурботно розкішне життя. Не одні о тоненькій дівчинці, а тисячам людей. Вгиналася під обозом земля. Курява застеляла півсвіту, Ночами сотні вогнищ рвалися назустріч зоряному небу. В болотах і багнах стелені на швидку руч мости. А коли від несподіваних злив зненацька творилося непрохіддя, тоді грузливали й коні, тонули вози. Мучилися безміри люди, проклинаючи і далеку дорогу і князів князіві самого Господа Бога, або родатий сповідник молодої княжни, не картати скартати змучених людей за богохульство. Покірливо підкидав їм до вжитку взяті зі священної книги слова, суть яких не міг дошукатися ніхто. «Проклинайте землю мероз! Проклинайте землю мероз! Що то за земля?» «Де вона й коли була така, хто ж то відає?» Євпраксії, уявлялася вона Саксонією, отою Нордмаркою, що нею володів теперішній її муж, граф Генріх Штадинський, незнайомою і ворожою, чужою як слово «мероз». «Проклинайте землю, мероз! Прокляніть, прокляніть осадників її!» Хоч кутий сріблом повіз був тяжкий, Шестеро білих волів тягли його дружно і вперто. Погоничів добре не було вміло і передбачливо. Та все ж вони неминуче мали стомитися від далекої дороги. Одноманітність руху пристала пильність, і якось на непробитих путівцях посеред темних пущ княжий повіз потрапив у грузовисько. Попервах ніхто й не переймався занадто. Воли собі брьохалися в трясовині, погоничі дружньо гейкали на них. Сподіваючись вихопитися на тверде, та ось помічено, що лискуча біла шерсть на волах густіше й густіше вкривається брудними бризками, високі колеса глибше й глибше врізаються в пожадливу багнюку, а княжна, тим часом не лякаючись болота, не відаючи остраху перед сутінками, які вже насувалися, не дбаючи про замучених, знесилених, дощенту людей, Дивилася на їхні боюкання, мов на забавку, ляскала в долоні, щоразу зверталася до мамки Журини, щоб спитати те чи інше. А тоді несподівано напав на неї гнів, зогидилися їй усі, звеліла забиратися усім геть, випряхти волів, залишити її саму з мамкою Журиною, бо вона хоче ночувати ось тут, посеред трясовиння» закинута в пущі, загублена серед непробитих доріг, сама під небом, під місяцем, під зорями, як ночують і вічно живуть чибиряйчики. «Правда, що чибиряйчики живуть так?» – спитала вона в мамки Журини. «І так живуть дитина?» – зітхнула Журина, відаючи гаразд, що в Євпраксії немає меж, і тому не слід противитися її забаганкам». Удвох зісталися вони в багатому повозі. Світив з неба страхітливо величезний місяць. Від багин тягнуло пронизливим холодом, від якого не рятували ні товсті стіклими, ні м'які хутра, бо мезло посеред цієї самотній неприкаяності вже й не тіло, мерзла сама душа. Літопис доповнення Ганьби в літописи не заносили. Коли й написано, що Святослав складив сина з рабиною Малушею, то не вбачалося втім нічого образливого, бо ж відомо було всім, кому треба. Рабиня та з князівського роду донька древлянського князя Мала, упокореного нещадно мстиво княгиною Ольгою, яка відторгнула Мала від його питомих дерев і, полонивши, замкнула доживати вік свій улюбечі, мов би й князі водночас раб, а донька, виходить, рабиня. І коли написано, як Володимир, утікаючи від печенігів, розгубивши в сутичці усю свою дружину, сховався від смерті під містком у Василеві, то не вважалося те ганебним боягуством, а лише винахідливістю і хитрощами великого князя. Хитрощі ж у ті часи ставилися мало не вище за розум і відвагу. І коли згадувано про кульгавість, Ярославово, то не для приниження єства, а лише для зайвого і недвозначного нагадування про те, що князь цей кульгавий був єством, але не духом. Поштивість водила рукою літописця навіть тоді, коли розповідав він про втечі з Києва сина Ярославового і за слава, вигнаного киянами в спосіб недвозначного ганебний, за те, що не дав людям зброї для оборони землі своєї відполовців. Зате промовчив літописець, як і заслав, тиняючись і туляючись по Європі, виторговував ціною землі своєї і народу свого можливість повернення до Києва, і дійшов зі своїм торгом і до германського імператора Генріха, і до папи Григорія. Може, літописець...